Vi sidder hjemme med mig i dag. Ja, vi sidder hos dig, Jesper. Ja, og jeg har lavet dejlig kaffe, og jeg har sørget for mm. nogle friske æbler. Ja, det er dejligt. Æblesæsonen er lige gået i gang, Alexander. Ja, det er rigtigt. Og, og jeg har købt den her bunke æbler. af en, en grønthandler lidt her uden for Viborg, og han har simpelthen så mange flotte æbler. Øhm. Røde og ja. søde og sprøde ja. og nogle lidt, syr, lidt Jesper. syrlige. Og, og man kan lave, man kan spise dem rå, man kan lave æbletærler. Jesper, man kan lave æbler. Jesper, ja. har du fået penge for det her? Nej, Okay. Jesper, vil du... He, he. Alexander prøver sig det æble her. Nu har jeg taget en bid, og så ligner det fuldstændig Apples logo. Det er du faktisk ret i. Ja, Ej, det skal da meget skægt. Det skulle da meget skægt. Og vi skal jo ja. snakke om Apple i dag. Ja, ja, jo, det skal vi. Og vi skal snakke om Steve Jobs. Ja, det er æm... rigtigt. Jobs-filmen. Ja, den skal æm... vi anmelde Den skal vi anmelde i dag. For den var vi ind og se i torsdags på ja. premiere aften. Men inden da, så har jeg øh, fået lov til at få en lille anbefaling. Mm, vores æm... anbefalingssegment fra... Ja. Øh... Episode 0 er nu tilbage. Ja, og, og det er bare lige en enkelt film, som, som, som jeg har set, og som, som virkelig vil være god. Øhm, derefter skal vi som sagt anmelde jobs. Ja. Øh, og så har vi sådan et par, et par segmenter i løbet af i dag. Ja. Øhm... Vi skal snakke lidt mere om æbler, og så skal vi snakke lidt om, øh, om product placement mm. også. Mm. Øh, og så har vi vores fantastiske segment, Spørg Jørgen, ja. får en... Kæmpe succes. Ja. Spørg Jørgen. Kommer nu stærkt tilbage. Ja. Så var vi inde se Pacific Rim, faktisk med Jørgen. Sammen med Jørgen. Sammen med Jørgen. Og Lars. Og den vender vi lige. Det bliver ikke en anmeldelse, men vi vender den lige. Fordi det, det jeg var lige ved at sige, at det havde den fortjent. Men det, mm. det, det, det, det får den i hvert fald. Ja. ja. Men jeg synes egentlig bare sådan set, at, at, at, at vi skal gå i gang. Øh, for ja. Jeg har altså den her anbefaling, som jeg, som jeg har glædet mig til. Jesper anbefaler. Ja, og det er en, det er en gammel klassiker, som mm -hmm. jeg endelig har fået set. Jeg har hørt rigtig meget om den, og ikke rigtig vidst, hvad det var. Men, øh, men så faldt jeg over den på Netflix, og nu har jeg fået den set, og det er Deliverance. Deliverance? Ja, fra 1972. Okay. Øh, eller på dansk, På udflugt med døden. <laughs> øh, det er sådan virkelig fra de gode tider, hvor der var gode titler. Frit fortolket titler. Ja, ja øh, og det er egentlig en fin titel. Øh, <laughs> og det er en, øh, sådan en survival revenge film med Burt Reynolds. Okay. Og øh, en ganske ung Burt Reynolds, det var før han anlagde Overskæg, øh, mm. og John Fugt, og Ned Beatty, og så en fjerde person, der hedder Roddy Cox, som jeg er ikke er helt sikker på, jeg ved, hvad. Men de her fire gutter, de skal ud og sejle i, øh, i Kano på en, øh, på en sø, mm. øh, og det er lige inden søen, den sådan bliver oversvømmet, fordi der er noget med noget dæmning, og halløj, så de vil sådan tage den sidste øh, vildmandstur, men så sker der altså bare nogle ting på den her tur, som ikke er rarere. Så de bliver involveret i noget i noget mor og noget, og hvad skal man så gøre, når man lige pludselig er kommet til at slå nogen ihjel, og man alligevel er et sted, som bliver oversvømmet inden længe, skal man bare begrave dem og glemme alt om det, eller hvad skal der ske? Det er sådan en film, som, som er sådan meget klassisk revenge, men uden, du kender godt Last House on the Left, og ja, øhm, ja, ja. og hvad hedder den, I Spit On Your grave mm -hmm. hvor det også er sådan noget med, der sker noget frygteligt for en person, og så sørger den her person for, at der sker noget endnu mere frygteligt ja, ja. for de andre. Ja. Men i stedet for at bevæge sig i horrorfeltet, så bevæger den sig sådan i thrillerfeltet, og har rigtig meget okay. godt drama. ja Og den er altså virkelig, virkelig god. Og så er der sådan lidt en, en, en sjov side det at, øh, at ganske ganske kort inde i filmen. Der kommer der et lille musikalsk optrin med guitar og banjo. Mm. Øh, som, som man muligvis vil, vil genkende fra øh, en anden sammenhæng, men som altså stammer fra den her film. Og det er, det er simpelthen mm. sublimt ja. godt. Fantastisk. Deliverance ligger på, øh, på Netflix. Ja, det du. Øh, og den er. Øh, den er hermed anbefalet. Sådan. Ja. Officielt blåstemplet fra endnu et filmpodcast. Ja. Jeps. Vi iler lynhurtigt videre til en anmeldelse af Jobs. Det er virkelig akavet. Vi har fuldstændig glemt at sige velkommen til vores lyttere. Ja, det, ja. Er altså Ej, det er ikke så godt. det er ikke så godt. Men vi var også bare så ivrige for at komme i gang. Ikke? Det var ja, bare. Jamen, jeg har jeg, jeg glædet mig sindssygt, og jeg synes vi har et godt program, og, og, og jeg har bare sådan, så mange ting, jeg gerne ville have sagt. Og det er var bare sådan en fed film, så jeg var så spændt på at få den <laughs> anden veld. Men vi har glemt at sige velkommen, så det gør ja. vi lige nu. Velkommen. Velkommen til. Endnu et filmpodcast. Det er selvfølgelig det, du lytter til. Ja. Um, ikke fordi du måske ikke var klar over det i forvejen, men... Ej, men det er alligevel ret nok at vide. Det er ret lige at... Øh, og det, det er mig, nu har vi sagt vores navne også, men altså, det er mig, der er Jesper. Ja, og det er mig, der er Alexander. Ja, og vi skal til at anmelde jobs. Det skal vi. Ja. Vi har haft et par dage til at tænke over, hvad vi synes. Vi er understændt i torsdags, og nu sidder vi her lørdag aften. Mm -hmm. Du var glad for at få et par dage, for du vidste ikke helt, hvad du skulle synes, da du gik ud af biografen. Det var jeg. Da vi kom ud, var jeg meget i vildrede. Jeg kunne ikke rigtig sådan finde ud af, hvor jeg skulle... Øh jeg skulle være i forhold til den, men nu har den sådan, nu er den faldet godt til bunds synes jeg, og jeg har fået dannet mig Du, du siger, at den er faldet til bunds <laughs> Er det en lille, lille forudgreb? En, en, måske en, en en lille forudgreb på, hvad, hvad, hvad der kommer til at ske og, og, okay. og hvor mange stjerner jeg eventuelt kommer til at give den ja. den, den, har, den har lagt sig godt, hvis I i, I, I kroppen på mig og, og nu er jeg klar til at, at, at sige min ærlige mening Ja og jeg lige vil give mig til at græde, fordi jeg kan, ja, altså, jeg, jeg, jeg vil så godt være ærlig at sige, at jeg kunne meget godt lide filmen. Mm -hmm. og, og jeg er jo også en, i modsætning til dig, en Apple kind of guy, yeah. med, med patter og potter og alt, hvad, og alt, hvad, hvad der ellers hører alt, hvad til. Ellers hører til. Mm -hmm. øhm, så da vi kom ud, så, så, så, spurgte, så sagde du sådan, at ja, du kunne overhovedet ikke finde ud af, hvor du skulle placere den. Så sagde jeg, at jeg troede, jeg ville placere den der og der, og så sagde du. Okay, så højt er jeg overhovedet ikke om. Men lad mig nu høre, Alexander, hvad synes du om Steve Jobs biograffilmen? Ja, jeg synes, øh, at vi skal prøve at starte med at finde ud af, hvad er det den her film handler om. Okay, altså, ja. Altså, hvis du måske kunne prøve at fortælle mig, hvad det er, den handler om, ja. så kan vi ligesom tage afsted i det. Okay, øh, den handler om øh, Steve Jobs. ja. Og det er der, mit første problem opstår med den film. Okay, okay, okay, okay. okay, okay, okay. For det er det. Ja. Altså det er det, den gør. det er jeg. rigtigt, det er rigtigt. Og jeg synes ikke, der er nogen sådan øh, dramatisk motor i den Nej. Ja, og det er med på, fordi jeg tænkte, jeg, sådan, øh, da der var gået et godt stykke af filmen. Altså, det, det er Steve Jobs, og han starter det her med en garage, hvor de sidder og svejser nogle, øh, nogle, hvad hedder sådan noget, bund? sidder og nogle, ja. nogle bundkort. Og bundkort, sådan noget, ja. ja. Og, så, og så udvikler det sig, de får nogle, han får nogle en investorer ind over, og så bliver det større og større, og, og hurra til sidst. Mm. Ja. Øhm, og så sådan lige hen mod slutningen, så sker der selvfølgelig noget, fordi... Der var jo nogle år, hvor Steve Jobs ikke var en del af Apple, ja. fordi han simpelthen blev, øh, bliver smidt ud. Og det ser vi selvfølgelig i filmen. Det sker relativt sent og mm -hmm. var relativt kort tid, og det er den modstand, han får. Ja. Bortset selvfølgelig fra den modstand, han yder sig selv hele vejen igennem. Han er en, en karakter, der har en ekstremt stor indre konflikt, og det ja. siger de også. Altså, det bliver i i filmen, de mm. siger, øh, Steve, you're your own worst enemy. Ja. Øhm. Og, og, og det sætter jo hvad hedder det, karakteren i en lidt interessant position, for så er han både pro- og antagonist i sin egen fortælling. Ja. Og det er jo faktisk altså ja. det er interessant. Ja, nu kan jeg høre, den bevæge sig lidt op ad stigen igen. Det gør den nemlig. Ja. Øhm, men meget af det, synes jeg også, ligger på, på Aston Kutcher. Men det kan vi lige vende tilbage til. Ja, vi vender tilbage til ham, for øh, øh, det er jo ikke lige sig selv. Ja, nu, nu, nu, nu taler vi sådan rent historiemæssigt, så synes jeg på mange at den bliver, bliver uinteressant mm. og jeg synes det er meget sådan scener, enkeltstående scener der mm. afløser hinanden jeg har svært ved at se hvor den bevæger sig henad okay. og så er der øh, så er der alt det der med han, han, først så er han, han CEO og, og så bliver han afskedet mm. og så hopper den bare sådan flere år frem mm. så er vi ligesom i tredje akt af filmen, nu er vi i forløsningsfasen mm og her har han lige pludselig fået øh, øh, hvad hedder det, kontakt til sin øh, til sin hvad hedder det mistede datter. Ja. Og øh, alle hans problemer har ligesom løst sig af sig selv. Det er sådan en, en helt vild voldsom det er jo det er rigtigt. det er sådan en ny øh, en, en helt ny Steve Jobs, ikke også, hvor vi ligesom har altså, en en kæmpestor konflikt i filmen, er da ja. hans kæreste i ungdommen bliver, bliver gravid og han bare overhovedet ikke vi have noget med det barn at gøre. Det er ja. simpelthen bare ikke hans, påstår han. Mm -hmm. øh, så hun rejser med barnet, og han ser det nærmest ikke i ja, ja, filmens udlægning. Ja. Men da vi vender tilbage til ham nogle år senere, har han så adopteret det her barn. Det, jo, det bor ved ham, det tror jeg måske nok, han har, sådan, i forhold til hvad jeg også sådan ved om, om, om Jobs osv. Mm -hmm. øhm, så, så det er sådan en, et lidt symbol på, at, at, at Jobs som person, er pludselig blevet et bedre menneske. Ja, Æh... men, men, men så får vi også at vide, at nu er, det her, nu er det her firma, han har været ved at starte, altså Apple, ikke, ja. det er kørt fuldstændig i sink. Ja. og vi har nogle CEO, der overhovedet ikke kan finde ud af det, som bare gerne vil have ham tilbage igen. Mm. Og det er jo en, det er jo en, en forløsning, der bare sådan er sket i løbet af et fade. Ja. Vi, vi forlader ham, på sådan, hvor han er på sit aller, aller nederste, ja. og han er blevet, blevet afskediget fra de firma han selv har været med til at starte, ja. Alt godt igen. Ja. Der er lige sådan en enkelt lille, lille mellemsekvens, hvor vi ser, så kommer der, så kommer der den der formand for, for aktie, hvad hedder det sådan noget? Den, her, ja, den her formand, og så er der mm -hmm. den her CEO, og så skifter CEO, og så skifter formand og sådan noget, og det bliver bare værre og værre for hver gang. Ja. Og der er sådan en lille bitte sekvens, men, men det er også fordi, at det jo ikke... Altså, det er jo Jobs' historie mere end det er Apples selskabet historie, ikke ja, også? Så den rigtig. periode af Apple, hvor Jobs ikke er en del af det, det er, er, er uinteressant. Ja, ja. Men vi skal selvfølgelig lige vide, hvorfor han bliver en del af Apple igen. Det er klart. Ja. Klar. Og så synes jeg, at den gør meget det, at den prøver at fortælle mig, at den her historie er ekstremt vigtig. Men jeg kan ikke se, hvorfor. Altså, Nej. jeg synes, det bliver rigtig forceret. Hvis vi tager første scene som mm. eksempel, det allerførste, vi ser, det er fra... 96 hvor han er blevet en, en ældre herre, og han, han præsenterer den her iPod. Ja, den første. Den første iPod. Ja. Og han siger, sin, for sine ansatte. For sin ansatte. Kun for sine ansatte, eksklusivt. Vel mærke. Ja. Men han siger det her med, at ja, nu har han arbejdet på det her hemmelige projekt, og øh, det er en musikafspiller... Ja. Der kan være tusind sange på den. Du ja. kan have den i din lomme. Og musikken den spiller. Ja, Og så hiver han den op i lommen. Ja. Og det er jo den her firkantede kasse. Og den er stor, ikke også i forhold til hvordan iPod er nu. Og så er der bare stående bifald. Ja. Altså. Men det var der jo på det tidspunkt. Altså, øh... men, men det var der også, og det, var, det gentager sig senere igen, da mm. de, da de øh, præsenterer deres allerførste computer, yeah. øh, Apple II, på den der konvention, yeah. eller hvad hedder det, convention, hvad hedder det øh, yeah. øh, konference yeah. med alle de der computer, så, så, så, så hiv han tæppet for den der og præsenterer de Apple II, og her yeah. på det her tidspunkt er de fuldstændig nyopstartet mm. øh, firma, og igen, folk går helt amok, og de klapper, og de har ikke engang set, hvad den kan, de har bare set, hvordan den ser ud. Ja. Og jeg synes, de der ting de virker så forcerede. Altså. det gør de i historien. Altså i filmens historie. Men mm. i verdenshistorien har det været jo, er det jo revolutioner. Men hvis ikke man ved det. Hvis man går ind i, i filmen og ikke har den det, har det tanke i baghovedet. Det er det. Det, det for filmen jo ikke fortalt. Det er det. Øhm, så hvis man ikke aner, hvem Steve Jobs er. Hvis ja. man ikke aner, hvem Apple er. Så er det vildt uinteressant. Og der kan man, der kan man sige, at, at du, du, du synes, at, at, at den her historie er, er irrelevant. Jeg synes jo, at den har en vis relevans. Fordi jeg synes Steve Jobs er interessant som person, så et eller andet sted vil jeg bare gerne, jeg vil gerne vide noget om ham, jeg vil gerne have ham fortolket, og jeg vil, gerne, jeg vil gerne se noget om ham. Så så bliver den jo per definition relevant for mig, og det er jo, det er jo, det er jo noget, vi snakkede om sidste gang med biopics, ikke også? Mm. at, at, man, at øh, en, en god biopic er både god for dem, der ved noget om emnet, og dem, mm. der bare gerne vil have en god film. Det var af Glistrup. Det er Jobs, som måske ikke helt på samme måde. Ikke for mig i hvert fald. Nej. Det synes jeg ikke. Men jeg ved ikke om, øh, om du har mere til handling, for så kan vi godt snakke lidt om om Ashton Kutcher så ham som Steve Jobs, ja. fordi det, det, var faktisk... det var noget af et slag, da det blev kommet ud, at han skulle spille ham. Ja, ja, det var, det, var, det var ikke helt så stort som at Ben Affleck skal spille Batman, men det var sådan, <laughs> det var sådan i nogle samme liga. Ja. ja, Men det synes jeg faktisk han klarer rigtig godt. Og det klarer han vildt godt. Det synes jeg han gør. Ja. Og der er jo det med med biopic, som jeg også har om sidste gang. Det er med at, at, at når en skuespiller ligesom skal, skal forvandle sig til den her øh, karakter, som mm. vi også kender. Vi kender jo også Steve Jobs, ikke? Ja, ja. Så skal vi jo også, altså så skal vi tro på det. Mm. Øhm, og, og troede du på ham, altså som, ja, men, altså, som Steve Jobs? Øh, nej, fordi det var Aston Kutcher. Altså, ja, og det det kan man jo ikke, når det er så store stjerner. Så skinner han lidt igennem som, ja. som sig selv også. Ja, og det er jo også fint. Altså øh, han, øh, han havde tillagt sig en vis øh, sådan fedt fed gang, som Steve Jobs jo må have haft. Ja, øh, det er rigtigt. Og, og, og det, det blev lidt akavet, men jeg ved heller ikke, hvor meget Steve Jobs han sådan gør ud af at gå på sådan en måde. Han var jo en nørd, så, så på mm. den måde... Øh. Han har helt sikkert, og det snakker vi også om, han har helt sikkert studeret hans, hans gangart, og så har han prøvet at, at imitere den lidt. Mm. Øhm, men det bliver meget karikeret, fordi det, det lader til det kun sådan enkelte scener, ja. hvor han gør rigtig meget ud af det, og så er der nogen, hvor han ikke gør det så meget, ja. så han bliver sådan lidt ind konsistent i sin, ja, ja. i sin fysiske karakteristika. Øhm, vi siger at øh, filmen gør noget helt genialt til sidst synes jeg. Det snakker ja. vi lidt om. Ja. Øh, og det ved jeg ikke hvor meget vi sådan skal. Øh, vi filmen øh, der er en masse forventninger til sådan en biopic. Øh, og hvordan skal man indfri dem og så videre? Øh, filmens sidste sætning, vi behøver ikke sige den sammenhæng, men filmens sidste replik er Aston Kutscher, Steve Jobs, der kigger ind i kameraet ud på os publikum og siger: How was that? Det er ja, meget fint. En det, det er nemlig fint, fordi det er sådan lidt. Øh, hvordan var det? At, var det? Var det okay? Hvad synes I? Mm. Øhm, øh, hvis det ikke var okay, så kan vi godt øh, finde ud af, at vi, hvad der bliver lavet en ny biopæk en gang. Mm. Sådan mm. altså, det, det, er sådan, det er sådan fint, fordi det har jo ikke den definitive historie om Steve Jobs. Og i den forbindelse kunne jeg måske godt lide at tænke mig at nævne, jeg har set en, en anden biopic om uh, Steve Jobs. Mm. Der findes en ellers en, en, en, en, en, en sag. Som faktisk er sådan en dobbelt biopic med Steve Jobs og Bill Gates. Ja. Yeah. Hvor man sådan følger deres øh, karriere sideløbende. Mm -hmm. øhm, den hedder Pirates of Silicon Valley. Mm -hmm. øh, øh, og det er sådan noget med, at det er sådan der unge mennesker, der, sådan, øh, der sådan leger pirater over for IBM og de store øh, firmaer. Men det sjove ved den, det er, at øh, det er en betydeligt billigere og meget simplere film. Men at historien, Steve Jobs' historie forløbet i hans liv, er akkurat det samme, som bliver... Yeah fortolket i den her Jobs-film, okay. bare, bare billigere, yeah. øhm, og det giver mig jo en eller anden tryghed om, at, øh, at, det, at det passer. Mm. <laughs> Men det er de samme ting, vi får, altså, og det er selvfølgelig også, måske også dem, der er interessante, det er det med datteren der, som han støder fra sig, det er det med lidt stofmisbrug i ungdommen, mm -hmm. øh, og det er sådan de samme steder, den der konvent, hvor Apple II bliver, øh, yeah. bliver afsløret, den, den er der også, og den er selvfølgelig også vigtig. Øh, de men, samme personer også Men bygger den så på altså, Konflikten mellem Bill Gates og, og Steve Jobs Ja det gør den og For den er de lidt inden røre i, i, øh, I Jobs også jo med den der, ja. Han, han øh, ringer til Bill Gates En enkelt gang og får vist, giver ham nok, et møgfald. Giver ham et, et, et rimeligt stort møgfald ja. øh, Men det er alt Hvad der sådan bliver gjort ud af den ja. altså, I, øh, i, I den der Pirates of the Silicon Valley Der synes jeg lidt At Steve Jobs bliver Altså selvom den skal forestille og vise filmen fra begge lejere, og det gør den også lidt, så synes jeg lidt, at Bill Gates bliver den, bliver sådan den lidt akavede nørd, og Steve Jobs bliver den kugle øh, ja, cool. guy. Det har Apple vel også altid lidt været i forhold til PC. Ja, altså. på den måde er det meget fint. Jeg var slet ikke klar over det der med, at, at Microsoft tilsyneladende stjal ideer fra fra Apple, men du sagde så, at det havde Nej, også været omvendt. Nej, men de stjælder jo fra ja, hinanden ja, ja. med arm og ben, ikke? Ja, altså. ja. Der er i øvrigt kommet en, en, en få trailer for, øh, for en biopic, der, der så skulle hedde Gates, <laughs> hvor, hvor, <laughs> hvor logoet er, det der vindue, fantastiske vindue, ikke også? Ja, ja. Øh, altså, selv traileren er ikke så sjov, men jeg synes, det ideen er meget sjov. Ja, det er en meget sjov. Ja. Øhm, ja. Ja. ja, tilbage til Jobs. Er der andet, vi skal sige øh, med den? Skal vi ikke bare give nogle en karakter? Lad os give den en, give den en karakter. Ja. Altså, så starter jeg. og øh, Jeg sagde syv, der gik givet biografen, og den holder jeg fast i. Jeg holder fast på en 7. Okay. Ja. Åh, yeah. oh, jeg kommer, holder mig for ørerne. Nu kommer dommen. Ja. Jeg vil nok gerne nøjes med at give den her film 4. Okay. ud af ti. Okay. For jeg synes, at den skal have... at Jeg synes, at Aston Kutcher er rigtig modig. Ja og kaste sig ud i det her, mm. som seriøs karakter Nogle gange synes jeg, han falder igennem, men jeg synes, han skal have et, en kado for ligesom at, mm. at, at begive sig ud i det her. De holder sig jo fortrinsvis til Jobs' ungdom. Ja, det altså, gør det Og det er også i forhold til at han har også den der, altså sådan en high school guy, ikke? Selvfølgelig. Øh. Selvfølgelig. Øh. Og måske, er det lidt en provokation, at nu kommer vi til at snakke mere om den, men er det lidt en provokation, at de starter filmen, hvor Steve Jobs er gammel, for jeg tænkte, at det, sådan, det var sådan en rammefortælling, og så sluttede vi der igen. Men det gør vi jo ikke. Det gør vi ikke nej. Jeg tænker, at det sådan, fordi folk, de altså noget af det der sådan virkelig kan pisse folk af i, sådan nogle, i film. Det er jo det der med, når der pludselig er en, der er ung, som skal sminkes til at være gammel. Mm. Øh, det fungerede ret godt i Spise og og det fungerede egentlig også godt her. Yeah. Men derfor tror jeg måske det er sådan lidt en provokation, at man starter der og så siger, åh nej, skal vi nu bare se på Jobs som sådan en gammel mand, altså, en Cruci, mm. Hvorfor har de så ikke valgt en på 60? Yeah. Øhm, men det, det kommer de altså ikke tilbage er det. Det kan du sagtens, det. Være, det du sagtens øhm. være. Jeg tænkte på, nu kan jeg huske, hvad det var, jeg tænkte på før. Oh, ja, absolut, øh, at skal have det med. Ja. Synes du, at han bliver glorificeret i den her film? For det snakkede vi jo om, da vi lavede mm, trailersegmentet, at yeah. det virkede ret meget som om, at... The Legend. Vi snakkede om, at det var sådan en ny David Crockett-trend. Ja. At de, sådan der, de store amerikanske legender, og de skulle, mm. de skulle have deres... Og han skulle hyldes. Yeah. Men øh, det synes jeg ikke, han bliver. Nej. Fordi de tager fat i de, i de negative ting og sådan noget. Du snakker lidt om, at de var inde og, og talte meget positivt om stoffer. Men det må man jo også sige, at hvis stoffer har udvidet The Mind og Steve ja, Jobs, ja, ja. så er det jo også positivt i forhold til, hvad han har opnået. Jo, jo. Øhm, men, det, men, men også bare det, at den går ind og, og laver den der meta-ting til sidst med at sige, at det her er ikke det definitive billede på Steve Jobs. Altså det her mm. er ikke den definitive fortælling. Ligesom nej, nej. fordi David, den der Disney-David Crockett, altså man tør jo ikke, der er ingen tør at røre ved David Crockett. Fordi den der Disney-ting, den er så... Den er så fasttømret, ikke også? Ja. Synes du, at han bliver lidt en Jesus-karakter nogle gange? Æh, jamen, nu er det et meget ledende spørgsmål. Øh, jamen, det gør han, jamen det gør han jo nogle gange, men det er. Øh, men det kommenterer filmen jo også selv på. Mm. Ja. Han går ind i et rum på et tidspunkt, og så er der en, der siger, fordi han bliver for skrækket over, at det er Steve Jobs, så siger ja. han, Jesus! Og siger han bare, "Oh, tager hun me. Steve. Steve. Ja. Øhm, men der er meget sådan, altså det bliver meget præ at, at også den måde de har fremstillet ham på. Han går sådan rundt i barfede og, og ja. han har øh, det der lange hår og skæg og sådan ja. noget ikke? Og, han, og så, han spiser kun frugt. Det er altså meget sjovt i forhold til at, at hans firma hedder Apple. Men det tror jeg faktisk han gjorde. Jamen det, det, det nævner den anden dokument eller biopic nemlig også. Ja. Så jeg tror den går nok. Mm. Fruitarian. Ja, fruitarian. Men så er der også rigtig meget i forhold til sådan, den æstetik, den abonnerer på når den, når den når den hvad hedder det, blandt andet sætter lys ja, på ham. Ja, ja. At der er sådan et kraftigt baglys altid. Mm. Der sådan, nærmest danner sådan en glorie rundt om hovedet på ham. Ja. Og der vil jeg så lige sige i, i forbindelse med det, at rent ren estetisk, så synes jeg, at den er rigtig, rigtig flot fotograferet. Ja. Altså, det, det ene, ja. fede, den ene fede indstilling, der afløser den anden. Det kan man helt sikkert også få ud af. Og, og fede skuespillere. Big b, -b er, er utrolig velvalgt, og der er især øh, Chris oh! Chris, Chris, Chris, Chris, Chris, Chris, Chris. Fordi vi skal lige have ham med, vi skal lige have ham med, vi skal lige have ham med, Chris Espinosa. Jeg klipper det ud. Øh, ja, jeg klipper det ud. Chris Espinosa. han er utrolig velvalgt, men nu sidder jeg lige ja. og kigger på ham på IMDB, og fuck, hvor ser han bare mega nederen her. Ja. Han er så meget federe som nørd i jobs. <laughs> Uh, han hedder Eddie Hassel. Og så har vi alligevel formået at snakke 3-4 minutter efter vi havde givet karakter. Vi er nødt til at gentage karaktererne. karakteren. Jeg, jeg holder gentage. på en 7. -er. Og jeg holder mig til 4 Yes, ud af 10. Videre til næste. Og få lidt mere kaffe. Tak skal du have. Åh, oh, jeg ja, har lige taget en et æble, og det sætter, de er mega surt, og det sætter bare gang i mundvandet. Mm -hmm. Ja. Åh. Oh. Nej, okay. <laughs> det er <var> ikke <laughs> Nå. Vi, har. vi skal snakke lidt mere om æbler. Ja, det skal vi nemlig. Fordi vi fandt på den der sjove lille ting med, at vi skulle tale om tre markante æblefortællinger, som endnu ikke har fået en ordentlig filmatisering. Mm -hmm. Mm -hmm. Og der har, vi, der har vi fremhævet blandt andet øh, William Tell. Ja, eller William Tell. Altså det er jo kun i Danmark, tror jeg, vi kalder den for William Tell. Nå. I, okay. Eller måske også andre steder i Europa. Øhm, men i, i, i USA kalder man den for William Tell. Okay. Øh, og der og hedder også noget andet i Frankrig og sådan noget. Det er sådan mm -hmm. lidt skørt. Um, men var der rent faktisk ikke en film der der var på en, vej? Der, jo, der er en film på vej. Med Brendan Fraser? Yes, yes, yes, yes, yes. Med Brendan Fraser. Skal vi lige... Altså, William Tell er historien omkring... Øhm, det er noget med noget Østrig og Schweiz. Ja. Yeah. Og noget med et eller andet med, at William Tell, han ikke vil have, at øh, det, det ene land skal overtage det andet. Det sådan, og så laver det. han noget oprør, og så bliver han så øh, pænt bedt om at skyde et æble, som står på hovedet af hans søn. Mm. Øhm, så, så det gør han så. Yeah. Øh, og, og det, det, det lyder jo som noget, vi godt kunne tænke sig at se, som en film. Der er også noget ja. historie og noget krig og noget indover. Mm -hmm. Men det bliver altså Brendan Fraser, der skal spille William Tell til synligheden i en film, der kommer næste år. Ja. Øh, og instruktøren, som jeg kan huske, hvad hedder, det er ham, der har lavet Journey to the Center of the Earth 3D. Og okay. den her, her kommer også, det hedder William Tell 3D. Øhm, den kommer i 3D? Ja, okay. Jamen, det bliver totalt underholdt. Og, og hvad var det? Han skrev... Øh, de har skrevet i pressemeddelelsen, fordi der er kun en teaserplakat, og så er der Brandon Fraser, instruktør, og så er der en lille pressemeddelelse, hvor der står, at det bliver en blanding af øh, Sherlock Holmes mm -hmm. og Pirates of the Caribbean. <laughs> så det bliver rigtig, rigtig godt. Okay. Øh, og på teaserplakaten, det eneste man kan se, det er sådan et, et middelalder slot i baggrunden, og så står der en mand, øh, man ser sådan lige nede ved hans lænd en hånd med en flitsbue, mm -hmm. og allerede der er det jo frygteligt. Ja. Yeah. William Tell havde jo ikke nogen flitsbue, var det armbryst? Han altså? havde en armbryst. Ja. Var sådan lidt, hvad sker der? En armbryst der er der også bare så meget sejre end en flitsbue. Det er det. Ja, og jeg ja, og tjekket den flere steder, fordi men det er bare fordi, at Jørgen Sønder har jeg set den sketch der, men altså, det var en armbryst, han havde, og jeg mm -hmm. forstår virkelig ikke, hvorfor han pludselig skal have en flitsbue. <laughs> det er så forkert. Ej, det ved jeg ikke. Men William Tell, og, og, men der kunne vi så måske godt bruge en, bruge en anden en allerede. Ja. Yeah. Det, det, det, det tror hvis, jeg ikke, Hvis vi kan, kan få øh, to... William Cell-film, så ja. ville vi være rigtig glade. Ja. Den, øh, den anden kunne eventuelt blive instrueret af Ridley Scott. Så kunne han lave sådan lidt... no Robin, Robin, uh, Robin Hood... Uh, Robin Hood ja, og der. Det er... Vi prøver igen. Ja. Ja. ja, jeg har ikke set Robin Hood endnu. Øh, så er der den anden æblehistorie historie ja. som, øh, som der ikke rigtig er blevet filmatiseret endnu. Mm -hmm. Det er jo Adam og Eva. Den vil vi da også kunne have. Ja. Den er da lidt... Øh, ja, den er der lidt saftig. Øh, og det er måske også i virkeligheden en af grundene til, at vi ikke har fået den endnu. Måske? Øhm, der findes en meksikansk filmatisering fra øh, 60'erne, 70'erne og sådan noget, jeg har set et par klip på YouTube og det, det er faktisk ret fint, fordi de, øh, i de, det der 10 minutter, jeg har set som sådan noget, fra forskellige steder i filmen mm. der formår de faktisk at skjule kønsdelene og også hendes og lange lang... hår er, er på en eller anden måde sådan, altså fastgjort uden at man kan se det lignet til eller tabelt til øh. fastgjort det hendes bryst og sådan at man ikke ser hendes sådan, øh, brystvorter konstant okay. øhm, og, og, det, og det fungerede egentlig meget godt, men øh, nu får vi jo snart øh, Darren Aronofsky og Russell Crowe, øh, mm. skrøst dig Robin Hood, er mm. i gang med en det Ark film. Kæmpe, kæmpe film med altså, rigtig mange navne. Og hvis den går godt, så er der jo der åbnet op for flere bibelfortællinger. Det er sige. jo Aronofsky. Det er jo Aronofsky. Ja. Og der, ja, han kunne jo godt, altså vi kunne da godt tænke, hvis han laver en kæmpe stor Noah-film, så hvis mm -hmm. det næste skulle være en lille film, så må det da godt være øh, en Adam og Eva. Eventuelt med Natalie Portman, det gik godt i Black Swan. Det og så øh, Mickey Rourke faktisk... som Adam. <laughs> <laughs> det gik ja. også ud med ja. wrestler. Det wrestler. kan vi lige øh, kombinere de to. Eller Hugh Jackman. Hugh Jackman og nej, så heller Rachel Weisz. Oh, yeah. ja. det, det vil øh, altså ikke være så, så. Ja, det bliver godt. Det kan jeg fornemme allerede. Det bliver godt, der er Nå, Når du er færdig med øh, Noah, så går du bare i gang med Adam og Eve. Yeah. Ja. Ja. Godt. Og der er jo lige en lille fun fact der, fordi øh, der bliver jo aldrig nogensinde nævnt, at det er et, et æble. Den, og der er Eva? I Eva Nå, Den bliver altid bare... Øh, og jeg har det. bare sat den på listen, fordi jeg var sådan total. mainstream. Men det mainstream. bliver altid refereret til som, som kunskabens frugt. Ja. Det bliver bare altid fortolket som et æble. Ja. Men Nå, det, det kunne de jo også sagtens slippe af sted med. Det er, ja, ja, ja er altid, det, det, det, det er de jo nok nødt til yes. at gøre. Jeg øh. vil være underligt med, med kunskabens ananas. <laughs> Det kunne vel være godt kunskabsbanan. Nummer tre. Ja. Øh, nummer tre er øh, ikke sådan i hvide, fordi den er der kommet ret mange filmatiseringer over. Efterhånden. Men nummer tre er øh, historien om Newton. Ja. Om hvordan øh, tyngdekraften øh, smed et æble i hovedet af ham. Mm -hmm. øh, øh, og jeg var ind og læse lidt, fordi jeg mente, at jeg sådan havde, havde læst på et tidspunkt, at det sådan var en, øh, altså en anden. Ja. altså men hvad løj ind at han har fået de æble i hovedet men ja. han skulle altså have fået det i hovedet ja, okay. Æ, den, den var vi skøn nok også og du ting også ja og så hey så var der en pære der tændte de, eller nej, det var sådan et æble en, der tændte de i, i Men ja, det kan æm. også være fordi at det er sådan lidt... Øh, at det vil være sådan et tegnefilmsagtigt, hvis det skulle finde sig ja, ja fordi der er nemlig det eneste der sådan findes af det så vidt jeg kan se det er en, det er sådan en gammel tegnefilm sådan en 60 Saturday morning cartoon mm. med sådan en professor der går rundt øh, som så altså ja hvad, det? Hvad pokker? Vi de, de, de vil de gerne vil se en lille biopic. Det kunne godt måske blive David Cronenbergs næste ting. Og så kunne uh, Mads Mikkelsen. Nej, ikke Mads Mikkelsen Vi kunne Mortensen. Ja. Øh, spille, øh, spille Newton. Det kunne han da sagtens. Æh, han har spillet, han ikke spillet Freud. Jo, det er jo det, han har i David Cronenbergs. Øh, ja, ja. Øh, Freud og junge ja. Det kunne han da godt lide. Jamen, det kunne han nemlig godt. Og så. Øh, øh, de kunne du også ikke kalde den Gravity? Nej, det er jeg taget. Ja. Men de må kalde det noget andet. Ja. Æm, det var, det var bare lige sådan et lille hyggesagument. Mm -hmm. Og så, så synes jeg da... Der... Så efterhånden var så et stykke tid. Ja, det er fint. Jeg synes vi skal gå videre til at snakke om dagens emne, som er produktplacering. Product placement. Ja, vi skulle vælge et tema. Mm. Øh... Fordi det, det har vi sådan besluttet os for, at det skal vi hver gang. Der, der anmelder vi en, en biograf aktuel film. Ja. Og så har vi et tema, der sådan passer til. Og hvilket bedre tema end product placement, når vi anmelder en film om, om Steve Jobs og Apple. Ja. Øh, product placement er umiddelbart sådan en meget kontroversiel ting. Men hvad, hvad, hvad, hvad er egentlig din, din, din holdning til product placement? Er, er du bare sådan en total modstander? Eller, eller synes du rent faktisk, at det kan bruges til noget? Jeg synes godt, at... Product placement kan fungere, mm. øhm, men det kan så sandelig også ikke fungere. Ja, det kan også ufungere. Ja. ja, Vi har taget lidt eksempler med på, øh, på noget der fungerer og ikke fungerer. Ja, det er jo måske meget fint at starte med det. Og, og der vil jeg da godt fremhæve noget som absolut ikke fungerer. Mm. Øh, er for eksempel en film som iRobot. Ja. Will Smith, Will Smith kommer, ja. øh, kommer hjem til sin, er det hans mor eller sådan et eller andet, det kan godt være det, mm. jeg kan ikke huske hvad det er, eller jeg eller, eller et eller andet, ja. mm. og har købt et par Converse ja. sko, ja. All, -star. All Stars, og så er hun, watch that on your feet, <laughs> og så smækker han dem op på bordet, og vi ser dem i et close up, ja. <snif> Converse All Stars, vintage 2004, ja, og det er og, simpelthen så forfærdeligt Ja det er godt nok klamt Så fordi... smører de bare tyk på Og så lægger de jo ikke skjul på mm. at, at, at det bare sådan er At de bare har fået penge direkte derfra Og det kunne være hvad som helst han havde på ikke? Altså, mm. Det kunne ikke, selvfølgelig ikke være høje hele, Men altså sådan at tøj er der jo en milliard forskellige ting Det kunne være og det er bare så åbenlyst. Mm. Det det, at, at nej, men han må jo godt have Converse på. Og det er jo der, jeg synes, product placement kan, kan fungere. Og det er også mm. der, jeg kan være utrolig uenig med, med, med nogle folk. Fordi tit så oplever man det der med, så er der et eller andet produkt til stedværende i en film, og så sidder der en ved siden af og siger, product placement og mm. forbrugersamfundet, og USA og kapitalisme og sådan noget. Og mm. det er også bare træt af. Fordi hvis det er vigtigt for karakteren, at, at han skal drikke en cola. For, for eksempel som FedEx i, øh, i Castaway FedEx. som vi som snakkede om, som, som er blevet skilt ud som, som værende, hvad hedder det, product placement, og sådan den værste skuffe, fordi der hele tiden er FedEx i selvfølgelig. Men altså, det, det, det, i den historie fungerer det jo bare rigtig, godt. det er jo rigtig rigtig vigtigt godt. for ham som karakter, ja. ja. Og så kan det godt være, at, at, at produktet får for omtale, men mm. hvad så? Altså, så kan man aldrig nogensinde lave en film, der indeholder et produkt. Mm. Og øh, øh, uh, med iRobot igen, ikke også, altså, mm. øh, de der, det også? Man laver en film, som foregår i fremtiden, som iRobot gør, yeah. så, så er det jo en helt tydelig valg. fordi Med det samme, man siger, at okay, vi siger ja til Converse All-Star, så har man ligesom været med på den der, det der tankespænd om, at, at selv 100 år ude i fremtiden går folk i Converse All-Star-sko. Mm -hmm. Og jeg, pff, ja. <laughs> Æh, Du har også øh, taget et eksempel med på noget, der fungerer dårligt. Ja, jo, det har jeg. Mit eksempel på det, der fungerer dårligt, det er... Øh... Og den er simpelthen så klam og åbenlyst Det er Transformers, mm. hvor øh, de har bygget sådan en maskine, som kan lave, øh, eller er det den der sten, eller hvad fanden er det? Der er et eller andet, som kan lave øh, elektroniske genstande om til, øh, til Transformers-robotter. Mm. Yeah. Og så putter de nokia der ind og så siger han, uh, uh, uh, The Japanese, they are so blah blah blah blah, blah Nokia-phone, blah blah blah. Og så er der sådan en, der sådan lige... Nokia is from Finland. Det er bare så åbenlyst. Og så bliver den der Nokia-telefon, den bliver bare til den sejeste lille transformer. Mm. Og der, er bare, der, der, der det må have kostet kassen. Mm. Men der skal sikkert nok sidde nogen derude og tænke, den telefon skal jeg have. Ja. Yeah. Hvis, hvis den kan det der. <laughs> ja. Så er den det værd. Øh, og og den, den er bare så klar og åbenløst. Som sige, et af de, de, de, de mest, et af de eksempler, der sådan altid bliver bragt på bane i dansk sammenhæng, det er jo i Spider-Man, med den der Carlsberg og lastbil. Mm, så, det er rigtigt. Øh, den er sådan uforglemmelig, fordi det, det sådan var, var første gang, man så noget, noget sådan dansk. Ja, product placement. Ja. Ja. ja, men det er jo også, altså Spider-Man er jo, er jo et mega for product placement, for når han svinger ja, sig igennem byen der, øhm, altså der, der, er jo, der kan der jo... kan være reklamer for alting. Alting, alt, alt, alt der reklamer, der overhovedet kan være i gadebilledet, kan man også smide ind i den film, ikke også? Mm -hmm. Spørgsmålet er jo så, som vi snakkede om Om man kan gøre det godt Kan, kan, det... kan man gøre det godt mm -hmm. Og det synes jeg faktisk altså, Som sagt, godt man kan ja. altså, Hvis det gør noget Noget, noget vigtigt for karakteren øh, som, som vi for eksempel snakkede om i Castaway Men man kan også godt gøre det subtilt om, Altså nu, nu har jeg så taget Som det eksempel, der fungerer godt mm. Der har jeg taget Sundbyland mm. Fordi det synes jeg, altså der er faktisk overraskende mange produkter med det, altså Twinkies som mm. det mest ja, uh, udtalte ja, ja, ja, ja. eksempel, ikke? som bliver nævnt igen og igen, mm. men det bliver gjort på en fin måde, mm. og det gør også noget for, altså det betyder noget for Woody Harrelson som karakter, altså det bliver i talsat som den her ting, der sådan kan Øh, minde ham om, om, ja. om den her uskyldige barndom og sådan ja. noget som... og, og samtidig så er der det at man kan sige nogle, nogle år ude i fremtiden hvor køleskaben har været slukket i nogle år mm. øh, og så er, det, så er det jo ikke altså det mesterhak fra Føtex, man så går ud og reklamerer for, for Nej, det eksisterer ligesom ikke længere. Men, men Twinkies, det er jo, det er jo de der sådan, altså foliepakkede kager, som, altså, som ja. kan holde sig længere en dåse med. Det var bare ren e-stof også. Ja. Okay? Og det forholder de sig jo også til, og det er jo også sjovt. Mm. Altså, believe it or not, Twinkies had an expiration date. <laughs> det er rigtigt. Det er jo ja. sjovt, ikke? Altså så fungerer det. Synes ja, jeg. det er rigtigt, og den, den er god. Men det er, og det er, også, det er jo en, der, der, der kører hele vejen igennem. Mm. Og der kunne jeg jo læse mig til, at der, at der faktisk var, var, var, var flere eksempler på film, hvor, hvor de måske ikke får penge for, for, der, for product placement, altså hvor filmen mm -hmm. måske ikke får penge, men hvor de får lov til, at, altså, får lov til så at både at nævne øh, produktet, men også at få så meget af det, som de overhovedet har lyst til. Altså der ja. for eksempel den der kæmpestore lastbil, fyldt med Snowball og Twinkies, ja. øh, eller Snowball, som Snowballs, ja. kommer fra samme firma, ja, hvor, hvor han åbner øh, dørene, og så vælter ja. det bare ud med Snowball, og det der, altså, de kunne da godt have væltet budgetet på Sommeland, hvis ikke de havde fået det gratis. Det kunne da sagtens. Øh, så kunne vi jo godt få lidt tid til at gå med at snakke om, om, om bare at snakke om Apple og Product Placement, men ja. inden da skal vi lige lade, lade det være en overgang fra, fra mit eksempel, på hvordan det kan gøres godt, ja. Ja, øh, fordi jeg synes jo, at øh, wall -E kan nogen jo måske godt skælde ud for dens product placement, men jeg synes jo faktisk, at det, at det fungerer ganske smukt. Historien mm. er, at uh, Andrew Stanton, som er instrueret i -E, han, øh, han skulle øh, have designet hende her Eve Mm. Som kommer ned på jorden til wall -E. ja. Og han havde en idé om, at hun skulle være sådan og sådan og kurve og fremtidsagtig og smuk og hvid og sådan noget. Og så gik det efterhånden op for ham, at, at det han egentlig bare prøvede at forestille sig, det var et, et Apple-produkt. Mm. Øh, så han hentede øh, gutten, der designer og har designet øh, iPhone og iPod og så videre. Øh, og bad ham om design Eve, og det er så sket. Ja. Øh, og vi har en karakter, der hedder Eve, øh, Eva, æble og så videre. Og der er sådan nogle linkigos. Og, og, og der er sådan flere, flere Apple-ting, der. Wally -E, han vågner, og når han vågner efter at være blevet, hvad hedder det, ladet op, så siger han, en eller ligesom en MacBook, der mm. også åbner, i øvrigt også ligesom min iMac. Ja. Øh, så, så der er sådan flere Apple-ting i, men jeg synes det fungerer godt. Det er jo sådan subtilt, kan man sige. Ja, det synes jeg også, og man må også sige, at, at, at det der, det enkle fremtidsagtige, altså... Det, det, det rene, det hvide og sådan noget, altså de, mm -hmm. de rene linjer og det enkelte design, det er jo noget, Apple står for. Ja. Øhm, og, og så kan man jo, altså et eller andet sted det er det fuldstændig åndssvagt, at hun hedder Eve-karakteren, fordi, øh, fordi hun jo minder mere om Dune i Noah's ja. der skal ned på jorden og finde, en, øh, og finde noget, noget grønt, grønt, så de kan komme tilbage til jorden og mm. noget, men det videre. Øh, ja. ja. Jo jo. Men øh, lige i forhold til, øh, til Apple, mm -hmm. og det du nævnte før med, at, øh, at de tit, at tit så producenterne de betaler ikke rigtig noget for at få deres produkter med, mm -hmm. så er Apple jo legendariske for det. Ja, for de betaler intet og har aldrig nogensinde de har, gjort det. aldrig, de har en fast politik om, de har aldrig nogensinde betalt mm -hmm. for noget øh, product placement, men alligevel, jeg tror det var i 2010, så optrådte der Apple-produkter i 840 forskellige tv-produktioner. Mm. Det er jo sådan fuldstændig, fuldstændig. men Fuldstændig. Og hvordan kan det være? Men de giver så... De giver, hvis en film nævner deres produkt, så giver de det antal produkter, som filmen har brug for, ikke sandt. Mm. Men, men, men det er jo fordi, at der er en, der er en, en, en identitet omkring det, og, og altså Apple har en identitet, og, og det er en helt bestemt type mennesker, som, som, som bruger Apple. Lige præcis. Øh, Jeg læste en, en kommentar på nettet, en, der har skrevet, at, at, det, at, at film, filmmediet og tv-verdenen giver overhovedet ikke et realistisk billede af, hvordan verden er indrettet, fordi på verdensplan er der 5-10% der bruger Apple-produkter, men i mm. film og i tv er der sådan... 80% der bruger mm. Apple produkter men det er jo selvfølgelig også i Apples interesse jo, jo. at få det billede igennem mm. der var den der show ind med, med 24, Kiefer Sutherlands tv-serie ja. hvor i de første par år der brugte, brugte alle good guys, de brugte Apple produkter og alle bad guys, de brugte øh, PC'er ja, ja. og sådan er det jo ja, ja, ja. Øhm, men det tror jeg jo fuldstændig ret i at der ligger en, en identitet mm. øh, og sådan en coolness faktor ja. i det Altså der er jo også øh, kongeeksempler som 600 øh, City, ja. hvor vi hele tiden skal se øh, Carries øh, ja, til sidst Apple tider og klemder ikke også med, ja. og, det er, og det er nok derfor at, at mange øh, producenter filmproducenter og og tv-producenter vælger at bruge de her Apple-produkter, fordi det tilføjer deres karakter noget, ikke? Ja. Altså det gør karakteren til, til en lidt unik, mm. lidt anderledes, lidt sådan mere kreativ tænkende. Ja. Øh, det er også et, et, et, endnu et kongeksempel med Legally Blonde, yeah. hvor hun er den eneste, der har sådan en meget orange... Oh, yeah. Hun sidder øh, i sin øh, lyserøde top og, og, og blejt hår blandt mm -hmm. mørke akademiske... Øh. Og så har hun den her meget, meget, øh, den er meget, meget orange, den her gamle i-book, den yeah. har, og sådan omringet af, af studerende omkring der kun har sådan her sorte PC'er. Yeah. Altså, yeah, og så, så, så skiller man sine karakterer ud på yeah. den måde ved at, yeah. at, at, at tilføje dem et produkt, der, en, der på en eller anden måde reflekterer deres identitet Ja. et andet eksempel, som er sådan også måske sådan lidt anderledes i forhold til det der med Apples politik, det var Mission Impossible To, ja. var det ikke den hvor der... Øh... jeg tror faktisk det bare var etteren, men der okay. er han ikke langt hård jeg så et klip, hvor han havde sådan langt hår. langt okay. men hård men det er også... i hvert fald Mission Impossible hvor, øh, hvor, hvor, han, hvor han sidder med, med Apple computer, og aftalen var så at Apple til gengæld skulle lave en reklamefilm, mm. som havde Mission Impossible som, øh, yeah. som sådan tema-motiv-ting. Mm -hmm. uh, og den kan man finde på YouTube. Det kan man finde på YouTube. det er yeah. Hvor de sådan krydsklipper mellem klip fra filmen, og så en fyr, der sådan sidder med sin, med sin powerbook, det yeah. på det tidspunkt. Yeah. Uh. No mission is impossible with the new powerbook. Er det ikke sådan noget i den rejse? Like så så, så så der er rigtig meget apple, apple rundt omkring. Er der andre ting, vi sådan lige skal vende med? Nu nævnte du Sex in the City som sådan et, et, et. Det er jo kvinde. Hvad skal man sige? Altså, det er jo op at, Ja, så product placement. Hvad er det nu? Er det 64 forskellige brands, der er med i Sex in the City? Det 2, er eller helt noget? sindssygt det er Fuldstændig åndssvagt. Der så er, er der jo. Pirater, Gucci og. Ja, det Hvis der er tager mannepunkten en til det, så har mm. vi jo James Bond. Ja det er øh, rigtigt Og det er jo sådan nogle af de dyre ting De så får, øh, for øh, Brandet der Men det tænkte jeg at med Skyfall Der kom sidste år mm. Der synes jeg lidt at, at Bøtten blev sådan vendt på en måde okay. Fordi at i alle reklamer Og i alle sådan på alle banner Og i alle tilbydesaviser Og i alting der kom med posten Og som hang rundt omkring Som var reklamer for andre ting end Skyfall Der var der noget med Skyfall på Nå. Så det var som om, at, at, at, at, at James Bond pludselig blev brandet gennem alt andet, mm. i stedet for at alt andet blev brandet igennem James Bond. Ja. Uh, og det var helt underligt. Men det kan godt være, at det er fordi interessen for James Bond bare er sådan noget. Og så var der jo øh, jubilæum sidste år. Måske er der også noget med det at okay? oh, ja, gøre. Øh, og der var høje forventninger til den film, som vi også var, var god. Ja, øhm, det var sådan lidt det samme som når der er VM. Når Danmark gav med til VM eller EM, ikke også? så er der også bare fodbold. Alle reklamer på sendefladen har mm. et eller andet fodboldtema. Ja. Øh, og så ryger de ud i første runde, og det er så pisse ærgerligt. Så har vi, ligesom, vi, vi hættet på dem i hvert fald. Ja, ja. Fik vi vandt det Har du fået sagt det, du vil i forhold til product placement? Ja, det synes jeg. Vi har kværnet derud i hvert fald i et kvarters tid. Vi kan jo, øh, vi kan lige nævne noget sjovt. Ja. Vi kan jo sige, at hvis folk har øh, eksempler på noget, altså på product placement, der ja. enten fungerer rigtig godt ja. eller rigtig dårligt, så kan de jo linke det på øh, vores øh, Facebook side. Åh, det er sådan noget viralt, Halløj, Ja, det er mega godt det kunne Nå, være øh, øh. Jamen, så, ja og så nogle øh, så nogle klip fra YouTube så får vi så får vi gang i noget ja. det gør vi og så diskuterer vi det og så synes vi godt om alt muligt, så sker der noget på Facebook siden quick tænker vi ja og så giv og like please <laughs> og ved du hvad så nu har jeg så meget lyst til at ringe til nogen mm. jeg har lyst til at ringe til Jørn det skal vi ringe til Jørgen? <laughs> Lad os gøre det. vi ringer til Jørgen. Så er det er spændende. Mhm. Hvad han Ja. Mm. Mm. Mm. Kom så Jørgen. Jørgen. Hej, Jørgen. Hej, Jørgen. <laughs> Hvad så? Det er det er Jesper Alexander fra endnu Et filmpodcast. Uh, Nå, no, er det det? Ja, det er. ja. Ja. Hvad vil I, Hvad vil I mig? Jamen hvor er det hyggeligt. Jørgen, vi, vi, vi, vil, vi vil gerne quiz lidt med dig igen. Det lyder helt fantastisk. Hvis du har lyst. Og som sædvanligt, så, så er der en præmie, men, men quizzen er altså blevet lidt sværere siden sidst. Den er blevet en lille smule sværere. Og du skal svare rigtigt på alle fire spørgsmål. fantastisk. Okay. Ja, okay. Hvad er temaet? Temaet er æbler. Mm. Vi, har, vi har lige anmeldt øh, jobs. Og så har vi snakket lidt om product placement og Apple og sådan noget ting. Ja, ja. ja. Så, så vi har fire spørgsmål, der alle sammen handler om æbler. Alexander vil gerne læse det første op for dig. Ja. Og der er selvfølgelig en præmie. Okay. Ja, en præmie. Okay, det er en præmie. Det er jeg glad for. Ja. Godt. Okay, Jeg skal lige krakke over min tæl til det her. Okay, okay. jeg kan mærke, at det bliver Ja. Okay, jeg er klar nu. Okay. Du er klar nu? Godt. Ja, jeg er nu. Jørgen, spørgsmål 1. Ja. I Anders Morgenthalers tegnefilm Æblet og orden medvirker blandt andet Lars Jortøj, Michael Karø og Dringene bedre det. Uh -huh. Men hvilken frugt lægger Frank Vamps stemme til? Jeg tror, han lægger stemme til æblet. Ej, det er rigtigt. Det kan rigtig. du ikke tro, han gør. Ja. Ja, det er jo flot. Fantastisk. <laughs> det ja, det er så. Ja. Det var et godt gæt. <trykning> go ja, ja. N <trykning> nummer to. Der er kun tre spørgsmål okay. til præmien nu. Nummer to. Den svenske instruktør Lasse Halstrøm debuterede i 80'erne med ABA-dokumentar og Astrid Lindgren-filmatiseringer. Men han har siden <trykning> fået en flot karriere i Hollywood, hvor han blandt andet har instrueret en vaskeægte nyklassiker fra 1999 med Michael Caine og Toby Maguire i hovedrollerne. Hvad hed den film? Nej. Yeah, hvor, hvor, uh, yeah. hvor er det godt. Hvor uh, er det flot? ja. hvor er det godt. Michael Caine, Michael er det, han siger, Good night, you princess of man, you. Ja, det er rigtigt. Ja, præcis. Ja, præcis. Ja, Sådan så. Hvad fanden er det? Den er så god. Den er, yeah. den er lige under Shawshank Redemption på uh, The Must See. Uh, ja, den er så altså fantastisk. Uh, ja, ja. Det er skoven okay, film. Ja. Mm. Tredje, tredje spørgsmål. Mm. Ja. I, yes. i Disneys tegnefilmversion af er eventyret om sådan Tager sådan okay. et, en bid af et giftigt æble. Men hvilken frugt spiser Snedhvide i Grims originalversion? Der er stille. Tak. Okay. Det er meget stille. Ja. Det er også helt stille op af mit hoved faktisk, fordi er... det tror jeg simpelthen ikke jeg kan svare på. Tror, tror, du ja. det er, tror du det er en banan? Jeg tror ikke det er en banan. Jeg tror det tror... er en uh, pære. En tror den det er hvis du nu Hvis du nu prøver at tænke dig ekstra godt om. Hvis vi nu siger... Hvis nu, du nu tænker dig ekstra godt om, tror du så måske, mm -hmm. det kunne være en ananas? <laughs> Jeg tror det ikke, det <laughs> What the fuck? Tror du, Jan? Øh, helt retorisk spørg spørgsmål. Tror du, det kunne være et trick-spørgsmål? Igen, ja. I Disneys tegnefilmversion af eventyret om snehvide, tager snehvide en bid af et giftigt æble. Men hvilken ja. frugt spiser snehvide i Brøderne Grims originalversion? Åh oh, for helvedet, oh my god. <laughs> spiser også det æble. Ja, Det oh er det det er rigtigt. Oh, oh, oh, oh. <laughs> jeg okay, men i hvert fald, den er top, den her nu, det kan jeg mærke. Nej, nej, nej, nej. Ej, nej, nu kom. Nej, det, nej, nej. Der er kun man, et spørgsmål man til hjælp, Man må godt få hjælp. Du har svaret rigtigt på tre indtil videre, og nu kommer det sidste. Ja, ja, okay. ja, vi, vi jeg klipper få... bare det ud, hvor du ikke kan svare på det. Det er ja, fint. Det er, ikke noget problem. det er ikke noget problem. Du skal ikke fremstå, at du er dum. Det er klart, at jeg må tage det hele. Okay. Det vi, vi har det fjerde og sidste spørgsmål, og som altid er firen er jo det sværeste. Hvem mm. har jeg Jørgen. Kan du lide æbletærte ja. med vaniljeis? Det jeg enormt godt til æbletærte med vaniljeis. Aye, er det rigtigt, Jørgen. jøren? hvor var det godt? Oh, Fordi så, så skal vi nemlig godt. spise det, det, når vi har været ind og set Evil Dead. Åh, oh, det bliver så godt. Ja, godt. Det, ja. det der, bliver din premiester. Ja. Mm. Så det, det, det bliver sådan en, virkelig, virkelig en god dobbeltpremiere, premiereften. Det glæder jeg mig også til og Jørgen, Jeg har faktisk lige set, at den kommer på dansk DVD på tirsdag. Men du lover, at du ikke får, du ser den ikke, før vi har været i ja. biografen og set den, vel? Jeg ser den ikke, klar. Jeg okay, ikke klar. Super. Super. Så, skal, så skal vi lige høre til sidst her, Jørgen, fordi øh, nu her, når vi ligger på, så vender ja. vi lige Pacific Rim, for det synes vi, den øh, på en eller anden måde fortjener. Må vi bare lige få din ja. vurdering, var den god eller dårlig? Den var vi jo inde og se sammen. Jeg synes, den var god. Jeg synes, jeg synes den var god. Jeg synes, det var øh, en god action B-film. Jeg synes, den havde nogle enormt fine elementer. Jeg følte mig godt underholdt fra start til slut. Ja. Yeah. Uh, ja, jeg synes at det var måske lidt for indtid en, en gang imellem. Mm. Der var uh, altså sådan, det kunne godt være lidt mere sådan drama af menneskerne imellem. Yeah. Og det lader det en lille smule op til, og det blev ikke rigtig fuldt til ende. Yeah. Det var ærgerligt, Men altså mega robotter mod mega monster. Yeah. Ja, like. yeah, uh, præcis. Så, jeg synes, jeg var ikke sådan, var kan skudme God. Tak for det. Tak for en god overgang til næste segment, og kan du have det godt til vi ses igen? Ja, så jeg var ind i det rigtig godt også. Så, gades til v. Ja, vi gør. vi gør. Vi ses, Jørgen. Ja, Hej, Jørgen. Det gør vi. Hej. Jørgen havde faktisk været på arbejde i går. det? Ja, det havde han Men altså, han har noget sovet i dag. Først. Jeg kan ja. godt lide det her segment. Jeg elsker at ringe til Jørgen. Ja, det er så hyggeligt. Jørgen er så sød, og han er jo dygtig til at svare på spørgsmål. Bestemt. Ja, bestemt. <laughs> Selvom vi snedder <laughs> Nå, vi skal snakke i kort Pacific Rim her til sidst. Det, det er jo lige det sidste, inden vi, inden vi slutter. Mm -hmm. Æm, fordi den er jo, så vidt jeg kan se, er anmelderne, sådan, den blockbuster fra sommeren. Mange siger, at det har været en meget skuffende Blockbuster-sæson. Ja. Jeg har ikke set så mange af filmene, så jeg kan ikke sådan udtale mig om det. Men det er den, der har fået bedste anmeldelser. Og det er jo fuldstændig vanvittigt. Jeg vil sige, da jeg så traileren for... Og der kan man jo snakke lidt øh, forventninger, i forhold til, forventninger og fordomme i forhold til, når man ser en trailer og sådan noget. Jeg tænkte, at nu får jeg præcis, hvad det er, jeg ser. Ja. Jeg ser action. Jeg ser store robotter. Jeg ser store monstre. Og det er det. Ja. Altså... Ja. Øh, og, og så er der ikke så meget andet i det og så fik den fantastiske anmeldelse ja, ja. i hvert fald altså, altså, altså, ikke altså, men i forhold til altså, hvad, hvad, 4-5 stjerner ikke også, i forhold forhold til, hvad man forventer, det er jo pænt bevende. i forhold til hvad det er for en slags film men altså jeg har jo altid set frem til de nye Guillermo del Toro film den her så jeg faktisk ikke så meget frem til før jeg sådan fik, fik sat mig op til at, at, at det her det var altså bare en, en rigtig dum Altså en B-film til flere millioner, 100 millioner dollars, ikke også? Mm. Øhm, men men det, var, det var vores forventninger. Vi fik jo set den. Hvad synes vi? Men jeg synes, at øh, jeg, synes, jeg fik præcis, hvad jeg havde forventet ja. i forhold til, ikke i forhold til anmeldelsen, men i forhold til det, jeg havde set fra den ind til videre. Ja. Store monster, store robotter og kæmpe store plothuller. <laughs> ja. Og så er man ka bare karakterer, der er så flade som pap. Ja. altså. Og så prøver man sådan at inducere sådan lidt lidt falsk øh, konflikt mellem, ja. mellem de her karakterer. Og vi skal føle med dem, og vi skal græde lidt, og ja. det virker ikke. Altså den her film varer to timer, og en time af filmen, lidt over en time måske, er der monstre og robotter, der mm. banker løs på hinanden. Ja. Og den anden time, okay. altså det er jo ikke sådan, det er en time, men den anden time er der mennesker, der, der skal forestille og befinder sig i en okay. eller anden form for konflikt og drama og sådan noget. Men det er så røvkedeligt fuldt. Stindig. Og det kan man lige så godt, man kan lige så godt bare øh, finde ud af, hvornår de, øh, hvornår find tidskoden til den, og finde ud af, hvornår man bare lige kan blunde lidt. Mm. Øhm, fordi det der skete, det var, at, jeg, at, vi, at vi begge to faktisk havde prøvet at følge med i det der drama, som var ikke eksisterende, så vi faldt i søvn til, til sidst. sidst i det, det kæmpe store gigantiske klima. <laughs> det er simpelthen så dumt, der, der, der skal forestille. Til sidst, så skal der forestille lige at komme sådan en fli af noget plot twist og noget historie ind. Øh, og jeg kan huske at de der to øh, videnskabsmænd, de kommer løbende hen, fordi de skal fortælle hvad åh, og så kan jeg ikke huske mere og det er præcis der jeg kan før, huske det. før til allersidst hvor det hele det så springer i luften ikke også og, og det er simpelthen så dumt men vi kommer til at snakke om det jo og vi kan jo altså hverken dig eller mig kan huske hovedpersonens navn nej okay. overhovedet ikke og det er jo altså det er jo det er så, så, så lidt de karakterer betyder for os så ligegyldigt jeg vil sige, og det er jo fuldstændig åndssvagt for nu går den ikke i biografen længere men hvis man skal se den her, så skulle det have været i biografen eller også så skal man have en giga-motherfuck-skærm kæmpe og, fjernsyn, og kæmpe surround sound ja. og gerne, gerne 3D-fjernsyn faktisk ja, ja. Øhm, men øh, Altså, jeg synes ikke, vi skal smide stjerner efter den, for det, det, det vil jeg have svært ved. Det var bare øh, lige for at vente. Men det var en oplevelse, og vi var ude, vi var fire gutter, vi havde spist bernæssauce og, og, og, og store 250 grams hakkebøffer inden, og så gik tog en biografin. Det var jo mega hyggeligt. Popcorn og, og, og, i, og man kan sige, i, det, i, i den sammenhæng, så, er det jo, så fungerer det jo. Ja, fuldstændig. fuldstændig. fuldstændig. Masser popcorn, masser af cola. Og... Ja, ja. Og, og, og, og så nåede vi til i sende. Ja, æm... Vi har, vi har snakket om, om Jobs og, og, og Apple og Product Placement og æbler, og vi har snakket med Jørgen, og der har fandme været fart over feltet. Det er gået rigtig det hurtigt. Var... Øh, Nå, og det er spændt skal... på, og det er spændt på, om det fungerer. Det, det, ja. det, det, det, det, det tror jeg, det gør, fordi jeg synes, den sidste Spise Glistrup, den var sådan Glistrup, den var lidt sløv. Det var helt det samme til. Nej, var ikke sådan energi og, og, og sådan noget. Og Men det er der her, og det håber jeg altså, det fungerer godt. Ja. Og, og ellers er der bare tilbage at sige sådan, øh, tak, fordi... Du forhåbentlig lyttede med derude. Det mm. må du have gjort, hvis du hører det her i hvert fald højst sandsynligt. Helt sikkert. Æm, øh, når, vi er, øh, når vi har hørt øh, titelmelodien, mm -hmm. så har vi lige en halv times tid, hvor vi, hvor vi kigger på trailere. Vores trailer segment ja. vender tilbage. Ja, vender tilbage. Og det, øh, og det har vi altså valgt at lægge ind i forlængelse af vores egentlige podcast i stedet ja. for. Ja, fordi, Ellers men, så gider jeg altså ikke at høre det. Nej, det giver mere mening. Det giver mere mening. Altså, det, så det er trailershow efter podcastet. Øhm, men øh, tak for den her gang. Tak for den her gang. Vi ses. Hej hej. Som et lille bonussegment præsenterer endnu et filmpodcast podcast tilfældige skuespillere og instruktører fra Hollywood, hvis navn lyder misterligt meget som frugter. Halleberry Jack Lemon Christopher Plum Christina Applegrape Pomelo Anderson Melon Brando James Mango Benedict Cucumber Batch Eric Banana og Smoothie Allen Vi mødte Nicolai -Milkos? Yes, så yeah. er vi i trailershowet trailer Endnu et film podcast præsenterer det fantastiske trailer show. Yes. Og øh, vi ser nogle trailer som sådan er nye, og så snakker vi lidt om, hvad, hvad vi tænker om det. Mm -hmm. Er det noget, vi har lyst til at se overhovedet. Yeah. Øh, og du sagde at din kæreste, hun har lige gjort dig opmærksom på en, en horror øh, film, der kommer. Yeah. Jeg har slet ikke hørt om den Den mm -hmm. hedder We Are What We Are. Vel, lad os prøve at kigge på traileren til den. Vi kigger lige. There's a storm coming. It's gonna get a lot worse before it gets better. better place he calls us amen we will carry on we've kept our tradition in its purity we do it the way that we've always done it iris is the eldest it's her responsibility now you ready for that That's the way it works i found something strange this morning And i believe it's human remains the storm has washed some bones way down creek we need to stick together now there are 30 people missing from this town in the last 20 years <laughs> how sure are you doc i'm not what if we refused to do it It would make us one hate Jesus. Your wife suffered more a rare disease. You hungry, dog? And we have plenty. Thank you for the sustenance we receive. Father, lift us from this world. Blessed are the land, for they are his offering. Jeg grinede lidt af, There's a storm coming. Ja. Men så var det, du gjorde mig opmærksom på, at. Uh, det er faktisk en storm. Det er en storm. Det er, det er ikke en metafor. Nej. Uh, og det er det, det, er det jo også. Men man har kæftet for, den bare brugt meget. Uh, og i lige tiden er det. Hvad, hvad er det? Den, her, den her, uh, The Dark Knight Rises. Yeah. Og så er den bare blevet brugt. Så den kørt der ja. her. Uh. Uh. Men det er så interessant, synes jeg. Ja, lidt uforståeligt. Ja. Jeg forstod ikke helt, hvad der skete. Øh, de her øh, den her familie så har de en en, en mor der pludselig dør ja, får næseblod og dør og så lige pludselig så begynder hendes eller hendes men nogen knogler sådan at dukke op ja. i i i vandet og sådan noget, og det viser sig at der er flere mennesker Der sådan er forsvundet fra den der by og sådan noget. Okay. Øh, Min kæreste som i øvrigt læser medicin Hun gør mig opmærksom på At øhm, på et tidspunkt bliver der slået op i en, På en bog ja. i, den her, øh, I den her trailer ja. Og så står der Coral Disease ja, okay. Og det er en, en sygdom Som man åbenbart kender til Hvis man er medicinstuderende okay. Og hun sagde at det måske var lidt en spoiler okay. øh, Men hvem ved jeg tror ikke, de vil spoil deres egen film i traileren. Nej, Æh... men det er måske sådan lidt det er mere sådan et, et, et hint. Ja. Altså, det sådan noget, så kan man lige øh, tjekke det på i Google og gå ind og søge på det. Ikke også? Og så, ja. så kan man sådan, ja, Så er det mere spændende. Spændende mm. med. Jeg troede, jeg var helt overbevist om det var Brian Canston, men ja, var du, sagde, du sagde det var ham fra, fra Kill Bill Michael Parks, mm. som spiller ham der på i Kill i og jo en masse andre. Af, af Rodriguez og Tarantinos film. Ja, ja, ja. Øhm, jeg tror, det kunne være spændende at se den her sådan side om side med en anden film, jeg lige ved tjek, som Michael Park også var med i Red ja. State. No, okay. Kevin Smiths Red State, ja. som er ret, øh, ret sådan spændende bud på en, en horror øh, en action horror film, mm. sådan en, en mansekt, ja, okay. øh, hvor der er nogle unge mennesker, der bliver involveret. Og sådan noget. Den ja, er, for det virkede også som om der var, sådan, der var nogle religiøse undertoner. Ja, det synes jeg sådan, og... bestemt. Og Michael Parks øh, har en rolle, som ligger sådan lidt op af noget af det, han godt kunne have i Red State. Sådan umiddelbart, altså umiddelbart sympatisk, fordi han altså mm. er også. Øh, men der øh, også meget. Men det er spændende. Jeg, jeg er, jo, jeg er jo vild med horror, og øh, mm -hmm. den, altså Sundance, og, og hvad hedder det? Ken. Og Can. Så et eller andet må den jo kunne. Ja, helt sikkert. Æm, det er spændende. Den kunne vi godt tænke os at kigge på. Ja. Så tager vi et kig på lidt igen ud i øh, horror øh, action øh, genren med øh, Robocop. Lad os se traileren for den nye Robocop. Murphy's officer down. We are on the eve of a technological revolution. We need to give Americans a figure they can rally behind. Give you mommy a kiss. Hi, baby. Too slow, boy. We're gonna put a man inside a machine. He suffered fourth-degree burns, over 80% of his body. If he survives, he'll be paralyzed from the waist down, confined to a wheelchair. You say you can save him, but what does that mean? What kind of life will he have? What kind of suit is this? It's not a suit. It's you. What the hell did you do to me? Make him more practical. Make him look... uh. Let's go with black. When the machine fights, the system releases signals into Alex's reign, making him think he's in control. But he's not. It's the illusion of free will. I've selected 13 targets, all wanted for murder. This is the future of American justice. You need to speak to your son. He's overriding the system's priorities the human element will always be present compassion fear instinct They will always interfere with the system They're alive you're coming with me Yeah, no de spiller virkelig på nogle uh, superman-konnotationer. Uh, uh, Superman eller åh uh, oh, for helvede uh, superhelte-konnotationer ja. okay. med uh, altså Samuel L. Jackson, yes. uh, The Avengers, Nick Fury. Mm. Så har vi Michael Keaton som en uh, tidligere Batman. Vi har Gary Oldman som politimanden fra de nye Batman. Og så har vi fucking også Jackie Earl Haley fra Watchmen. Mm. Uh, Men det er rigtig fedt. Ud. Ja, der har været rigtig meget diskussion nu. Befinder jeg befinder jeg mig sådan lidt i nogle horror-forum. Uh, Yeah. Og, og der har været rigtig meget diskussion omkring, at de gamle film, den gamle, originale Robocop, den mm. var jo um, rated R, yeah. og den her den er PG-13. Der kunne godt opstå. Så der kunne lige, måske øh... godt lige være lidt mere sådan, der, øhm, den er sådan blevet, Der er blevet brugt to andre remake for sådan at beskrive den, at det kunne enten blive en Dread, mm. eller det kunne blive en Total Recall. Yeah. Og med traileren og, og, og det at den er PG-13, er, er der risiko for at det er går mere i retning af Total Recall som er miserable Dread af det, må vi ikke, det må vi ikke øh, Det må vi virkelig ikke håbe Men det ser ud til, altså han ligner jo faktisk den gamle Murphy ret godt. Gør han det? Det kommer ikke til. ligner også dig. Det <laughs> vi Det er det jo din lookalike. Øh, men, men men jeg så ham bare lige der er sådan et klip hvor vi ser ham lige efter at han har fået dragten på mm. bare hans ansigt der lignede han faktisk ret meget den gamle okay. Murphy, ja. øh, og så har de lavet noget sjovt med, at hans hans ene hånd hans højre hånd er ikke øh, i dræt den er sådan no. at den er, den, den er fri no. øh, og der er jo lidt et, øh, et callback til den gamle, hvor han, øh, hans hånd er meget sådan et øh, det bliver et setup i, i den gamle ja. film øh, ja. fordi han, han kaster nogle tricks med sin pistol og sådan noget, og han svinger den rundt og sådan noget og så mister han meget sådan, sin, sin menneskelighed, når han bliver til den her cyborg ja. Men så trækker han ligesom sin højre hånd ned på et tidspunkt, så, så laver han det samme trick, som han lavede med, med pistolen. Så okay. det bliver sådan set pay off. Yes, yes, yes, yes. Øhm, okay. Og så er de simpelthen valgt at have hans hånd fri her. Øh, ja. Og jeg tænkte med det samme, sådan, jamen, det er sådan noget af det, der stadig gør ham menneskelig. Ja. Men han virkede meget, øh, generelt meget menneskelig, og noget mere sådan... Bevidst og kritisk tænkende i den her, end i, den, i den gamle. For i den gamle bliver han bare til en maskine. Ja. Øh... Ja, men det, det, er jo, det er jo lidt det er jo spændende. Selvfølgelig er det det. Mm. Øh... Jeg, jeg undrer mig lidt over, at Gary Oldman igen. Øh... Jeg ved, fordi han skal jo også være med i den næste Planet of the Apes. Ja. Og jeg synes, det er sådan lidt underligt. Kan han lige pludselig være sådan en remake-guy? Det kan jeg jo ikke. H blev han træt af seriøsiteten i Tinker Tailor, Soldier Spy, og så tænker jeg nu skal jeg fandme til en Action 80's Remakes. <laughs> Æh, og det er altså stenet. Og hvad mere? Yeah. Jo, Samuel L. Jackson, han kan jo spille to roller. Mm. Han kan spille... Øh, Meget højt råbende og fred. Der, der er en ting med, at han kan spille to roller. Den ene, det er Mr. Glass fra Unbreakable. Ellers ja. kan han spille øh, Snakes and Plane, Plane. gutten. <laughs> og det her, hvad tror vi, det bliver? det bliver nok... Sådan er ikke sådan noget ja. Det er jeg altså bange for. Måske. Måske. Det var... Nå jo, det er rigtigt. Det var uh... det var uh... Joss Whedon på Avengers, mm? hvor han sådan råbte til Samuel Jackson hele tiden, More Mr. Glass! More Mr. Glass! <laughs> <laughs> han, sådan ikke... han kan ikke lade være med at være cool. Ja, okay. Øhm... okay. Men skal vi se den? Skal vi blive fornøst se den? Øh... Det skal det bare hvis vi øh, hvis vi tager ja det er mange år siden jeg har set de, de de gamle så så skal det være hvis vi tager en aften hvor vi hvor vi ser en masse RoboCop okay. og så kan vi snede den nye. Jeg skal vi se den. Du skal du se den. Ja, jeg skal så. Okay. Så du går bare der til med. Okay. okay. Super. Næste. Jeg vil gerne vise dig en trailer for en øh, en film en mulig Oscarbait tænker jeg. Okay. som hedder Parkland. Lad os kigge på det. Good morning everyone. This is Norwood McLendon reporting. Fort Worth temperature of 56 degrees. Dallas 55. Nice day for a motorcade. President and Mrs. Kennedy arrived in Fort Worth from Houston later. Anything you hit on the president's visit you don't like. You tell the Secret Service. Their show. The President scheduled two speeches. going to be okay here. Oh, yeah. It's a good program. It will now only be a matter of minutes until the arrival. Early lunch today. I want everybody downstairs to see the president. Now they've turned on to Elm Street. Stop. We the flu. We do not know officially... Uh, it's had just a little pieces. Doctor? Ah, uh, who's the attendant? Right now, it is just you. Do something! It is the president. I know who it is. I need pressure right here! Mr. Zapruder on um, Forrest Sarles, United States Secret Service. The film in that camera is the only way we have to know what happened out here today. There are people out there that are ready to start a war picked up somebody in Oak cliff they think he's the shooter the dallas police just announced the arrest of lee h oswald bob Relations is that your brother your this guy works at this the guy positive. Positive. why the hell do we have it does up tracking. how long do you have any idea what you've done mother your son has apparently killed the most important person in the world it's my story too if i were you i'd move as far from here as i could i'd never come back even to die Listen, I can't tell you everything right now, but you knew about Oswald. You shouldn't have told me that. You don't want me to know that. It's a very undignified end for a very dignified man. We had the assassin of the president in our office ten days ago. We had him, and we could have stopped him. Jesus Christ, this was not supposed to happen. No, Zac Efron vil også gerne nomineres til en Oscar. Men oh. oh. ja, nu bliver der helt. Øh... nu er stemningen lige taget lidt ned, va? Ja, ja, det er ikke fordi det, er ikke, fordi jeg, det er ikke fordi det betyder så meget for mig. <laughs> Æ, så, men øh, men tror ikke altså, det er jo Academy Award winner, Academy Award nominee, Academy Award mm. winner, og Zac Efron. <laughs> øh, kan jeg, jeg kan godt se, Tom Welling er med Ham, der spiller Superman i øh, Det er altså ret stenet ved, hvad han, spiller i den. han var ikke med i traileren, var han? Ja, nej, det tror jeg heller ikke Han blev i hvert fald ikke nævnt Hvornår, øh, hvornår har den premiere? Øhm, kan vi I i år 2013 står der jeg har set den, ja. øh, 4. oktober Det er fuldstændig gået forbi min næse Så er det jo lige præcis altså, Så får den jo sådan en efterårspremiere mm. og, og det får de jo gerne ja. De der øh, Oscar- øh, Yeah. oscar kandidat, ikke? Yeah. Og det er en, en, en biografisk film, og det handler om amerikansk historie, og... Yeah. Jamen, altså, den er en klar oscar kandidat og, og lige nu har vi også den, den, den, den, den bliver jo gerne, at vi havde set traileren for, men det gør vi ikke, den der hedder The Butler, yeah. øh, som også bare, hvor der er været syv forskellige, altså Forrest Whitaker som tjener, der sådan, eller en, der har været en, en, en butler, der har øh, arbejdet for en masse forskellige præsidenter, mm. og så ser vi ellers, hvad... Øh, vi ser øh, Nixon, og vi ser... åh øh, oh, hvad med det? Eller sådan. Det er jo, er jo også sådan en film, der skriver det sig totalt ind i, i amerikansk historie, og spiller på nogle værdier, som bare sådan er... Og har hyret den ene, det ene Oscar-navn efter det andet, ikke også? Ja. Øhm, men... Æh, altså, er det er det, det, ja. virkelig nu, vi begynder at se nogle, nogle kandidater i hvert fald til det. Ja. Øhm. Og det vil være, der er, at jeg om den, det er ikke en, jeg gider at se i biografen. Jeg synes bare, det var meget Nej. sjovt at få sådan en lille Oscar-bait-ting. Oscar mm -hmm. øhm. Næsten, altså man kan sige, hvis vi skulle lave et øh, et lille Oscar-podcast, så, ja. så kunne det da godt være, at man, øh, man skulle se den, for at vide, hvad vi snakker om. Ja, det, I mean, kan vi jo, det kan vi jo, måske blive nødt til så. Det kan vi finde ud af. Øhm, skal vi lige tage, altså vi, har jo, vi har jo, et lille et trumfkort til allersidst den sidste trailer vi skal se. Yeah. Øh, men skal vi lige inden da se traileren for Ridley Scotts næste film, yeah. The Counselor. Yes, I will. I intend to love you until I die. Me first. Counselor. My back's against the wall, man. Money problems are serious problems. I'm going to set it up. 625 kilos. We're probably looking at 20 million. I know why I'm in it. Do you? It's a nice ring. Wanna to know how much it's worth? I always thought a law degree was a license to steal, but you hadn't really capitalized on it. I'm really worried, maybe. It's gonna be all right. If you pursue this road that you've embarked upon, you will eventually come to moral decisions that will take you completely by surprise. You should be careful what you wish for. You might not get it. Counselor, we've got a problem. And the shipment. It's gone. I had a call from our business partners. These people are out 20 mil. They think we're all involved, don't they? No. Just you, counselor. You. They don't believe in coincidences. They've heard of them. They've just never seen one. You're in trouble. This is how When the axe comes through the door, I'll already be gone. What do you think I should do? How bad is it? We're all done here. It's too late. I can vanish in a heartbeat. Can you? The slaughter to come? It's probably beyond our imagining. You are the world you have created. And when you cease to exist, this world that you have created will also cease to exist. Yeah? That's hmm? <laughs> what <laughs> damn yeah, that's cabade. Ja, det er så. Det er der. Men jeg synes faktisk, den ser rigtig fed ud. Ja. Og really Scott er jo blevet rigtig glad for Michael Farsbinder på det seneste. Det er det, vi er ikke det? Og det kan du også godt forstå. Oh. Men hold op, hvor er der bare legnet store navne oppe. Ja. Der også, ikke? Ja. Og Cameron Diaz. Cameron Diaz. Ja. Jo, store <laughs> navne oppe Cameron Diaz. Ja. Ej, det, er, det, er, det bliver spændende at se hende i noget igen, hvor, hvor man sådan rent faktisk sådan, altså kan nyde hende. Helt Og um. der, der er Peter Cruz. Og med dem? Javier. Og hvad sker der for, at han er og... begyndt at blive sådan en, øh, en gut, der skal have underligt hår og se mærkeligt ud <laughs> i film? I Skyfall, <laughs> jeg, der havde det der blege hår og det der underlige ansigt? Og, sådan. Mm. og nu skal, har han bare sådan underligt stridshår og en akvarefrixør. Ja, og så Brad Pitt. Brad, Brad Pitt og ja. hans hår bliver bare længere og længere. Ja, ja det er også. Det Men er udover det. det, så spiller han jo sig selv. Ja, ja. Tildet til jo. Ja. Men øh, den glæder jeg mig helt sikkert til. Ja, det er spændende. Øh, og det er så action ud, og der er virkelig, der er virkelig nogle, nogle, nogle overraskelser i, øh, i traileren. Mm. Øh, selvom det sådan virkelig er less små. more, altså man ser, man ser meget let af det. Yeah. Øh, der er den her den her snor, der sådan er spændt op, og så kommer der en motorcykelkørende og man ser ikke, at han kører ind i den der snor og bliver hakket over, men man ser bare lige snoren, den siger... <laughs> sådan en wire der sådan er, er det, vejen, det er fantastisk. Er altså, det er virkelig smukt, ja. det er smukt. Det, det er spændende, og... Øh, og jeg tror godt, at han kunne gagne lidt respekt igen efter øh, Prometheus, som så mange blev så sure over. Mm. Æm... Den her, det har vi også snakket om. Jeg, er, det har vi snakket jeg var om. ikke skuffet. Nej, jeg, jeg, jeg, jeg var også glad for den, men jeg har bestemt mig for, at jeg vil aldrig nå til at se den igen. Nej. Jeg vil lade det blive ved, at jeg var glad for den, fordi det, det, jeg kunne godt gå hen og blive, blive sur. Okay. Og så, og blive sådan æm... Nej, vi tager ind og ser det Gør vi ikke det? Og oh, det gør vi. Jo, det gør vi. Æm... Ja, ja, nej, det må jeg, jeg har faktisk meget, meget sjældent haft lyst til at tænde til British Scott-filmen. Okay. Altså, fordi jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, altså, de der Russell Crowe-film, han lavede der, og mm. det har jeg bare overhovedet ikke lyst til at lobe på. Nej. Robin Hood-traileren sagde mig ingenting, uh, Gladiator har jeg set noget af, men aldrig sådan det hele. Sådan okay. jeg, jeg, jeg, jeg, jeg er total fan af Alien, og Blade Runner er fantastisk, og det var også mm. derfor, jeg tøjede Prometheus, fordi det, det, det, var jeg, det var jeg rigtig spændt på. Ja. Men ellers, uh, uh, uh, uh, uh, altså, ind i mit hoved tænker jeg godt om Ridley Scott, men når jeg sådan tænker hans film igennem, så... Det er ikke rigtig noget. jeg sådan, har, har sådan Nej. interesseret mig så meget for hans film. Nej, okay. Øhm, men det her ser spændende ud, og det vil jeg rigtig gerne vil se. Ser rigtig spændende ud. Også fordi øh, det er lidt svært at finde ud af helt præcis ud fra traileren, hvad, hvad det er, det kommer til at gå ud på. Helt sikkert noget med, at Michael Fassbender bliver viklet ind i et eller andet, som han egentlig ikke havde regnet med. Ja, ja, helt som sikkert. som han egentlig ikke har lyst til. Men hvad det er, og hvordan det spiller sig ud, og det, det, ja. det, er, det er svært at sige noget om. Ja. Men noget med nogle mafioser, noget, mafioso, og noget mm. med nogle metoder, som ikke er helt fine i Øh, og så øh, K. Mark McCarthy, som skrev uh, No Country for Old Men Og igen bare dem i noget, der ligner en og Ja, det er, det er jo, fantastisk han han jo også mega lidt hård Pache <laughs> ja. Men, men det, kæft var han er i den film Helt sindssygt, forhåbentlig ja. er han lige så badass her Er vi kommet til den sidste trailer? Ja, hvad for en trailer har du fundet? Jeg <laughs> vi skal se traileren for Tarok Anne-Grethe Bjarke Rises øh... Skal vi? Ja, det skal vi Okay. Det, her, det, det aftalte vi jo sidste gang Og jeg havde tænkt at øh, I stedet for at vi, at vi ser den Og så kommenterer bagefter Så synes jeg at vi skal lade den spille Mens mikrofonen kører Og så kan mm. jeg godt tænke mig at høre din reaktion For jeg har set traileren en gang, Men du har ikke set den endnu okay. så, øh, så det synes jeg vi prøver okay. øh, Og så håber vi at, at lyden den også er så god At, øh, at man kan høre det men hvis vi nu gør sådan her mm -hmm. Så kommer lyden også lidt hen til mikrofonen okay. Okay. Hvis du har en drøm om noget som helst, så gør det for fanden, er citatet der ligesom. Ja, yeah, okay. Okay. Yeah. okay. Nå, no. no. Det er en hest, der bliver født. en hest, bliver født. Ja. Og der står en dreng. Yeah. Ja. Og de blander blodet. Nej hvor godt. Ja. De gode venner. Ja. Okay. Og der har vi ham fra en Ja. Som måske får sit gennembrud nu. Okay. Ja. Ja. Nogen, ja. Ja, de... der ridder Nogen, ja. Ja. Ja, ja. der rækker hånden op Og <laughs> en, der rækker hånden op på en hest Og ja. en, der rækker hånden op på en hest En dreng, der rækker hånden op på en hest er ja, virkelig mange, <laughs> der rækker <laughs> hånden op Mange, der rækker hånden op Okay, er det stener? <laughs> okay, så er der nogle blomster Ja Okay Ja den foregår jo over tre generationer, den her film. Så ja. jeg forestiller mig jo, at vi har ham der fra von Barton, mm. som der spiller han sig selv som ung og som gammel, og så har vi ham som dreng med Bjarne Hendriksen som far, der er i ja, ja. Ja. ja. Okay. Øhm. Nu har der været en lang periode, hvor der ikke rigtig har været noget hest, faktisk. Ja, og Eller, ikke rigtig noget... Handling? Øhm. Nu er der så hest igen, og den løber derby. Familiekrønniker over tre årtier. Men det er også lidt problematisk fra instruktøren af selvfølgelig. Anne-Grethe Bjerg-Bris. Yeah. Øhm. Så er der mere for en Barton. Og så går han med hesten ud af solskændet. Og nu er den sådan ved at være færdig. og oh, de ser trætte ud. Yeah. Tarok. Tarok. Ja. Ja. Hvad var det nu på den der plakat, tisserplakat til T.T. der var, der hang i biografen, der var tagline, og den den var ikke i mens du kan, men det var også noget af den retning, og jeg griner bare sådan, fordi jeg havde bare virkelig lyst til at blive væk. <laughs> <laughs> Jamen, æm... den ser jo helt enormt kedelig ud. Og sentimental. Ja. Altså nej, det... Det, det er ikke noget for os, tror jeg. Æm, men øh, inden, inden, hvad var det, var det Inden Jobs? Det var Inden... Nej, det var Inden Pacific Rim! Fuck, det var Inden Pacific Rim, at Annette grette bjerg hun ned op på skærmen og fortalte... Det er rigtigt, ja. Hun, hun... Det var ikke... Jeg havde håbet, at det var traileren, vi skulle se der i biografen, Inden Pacific Rim. Det var og så altså ikke, var det fucking... var en lille kommentar to-minutters kommentar fra Anne-Grethe bjerg -Bris, hvor hun skulle promovere sin film Tarok. Og ja. hvad gør hun? hun så, men Tarok, det er jo en film, som foregår over øh, tre, øh, tre øh, generationer. Vi ser, vi ser ham her sønnen, og så ser vi faren, og så ser vi bedstefaren. Og, og så taler hun bare i om halvandet to minutter om bare hvad filmen handler om nej det gør hun jo ikke fordi hun fortæller overhovedet ikke hvad den handler om det er bare sådan lidt altså jeg, jeg, men det, det, hun fortæller sådan hvem den handler om og hvor den handler om mm. og alt muligt men det er overhovedet ikke den film handler om intet som helst og det er jo problemet når man laver en film der foregår over tre generationer det, er det. Altså, og, og, og, og, og der har vi et holdepunkt der er en hest men det er sådan hvad helvede i <laughs> helvede mand øhm, og Anne-Grelle Bjerg altså, det, altså en, fortæl os kort i en sætning fuck hvad handler din film om yeah at den går skal vi se den. og det kan hun, hun bare ikke, hun står og undskylder og lukker ja. ævlen ud det er jo også bare fordi, at jeg bare kan lave en film ja. over den heste ja. det er fuldstændig lige meget, hun skal ja. nok hive 100.000 ja, ja. vis af folk i biografen skal jo sikkert, og de skulle meget hellere være til at se et eller andet andet mm. øh, men sådan er, det. sådan er det jeg håber stadigvæk, vi har ikke set det i traileren jeg håber stadigvæk, at Lars Højby har en lille cameo, hvor han sidder på en hest og råber kom så witchy, kom så Kom <laughs> så, øh, Men det kommer nok ikke til at ske. Desværre. Nej. Vi er nødt til at sige tak for i dag. Ja. Nu sluttede vi lidt på en, sådan en negativ tone. Ja. Men, øh, men vi har prøvet at det var sådan lidt en hygge podcast og det er jo simpelthen det. Det håber vi skinner igen. Øh, uh. Næste gang tror jeg faktisk, at vi kan snakke om øh, måske Gravity. ja. ja. Hvem ved, hvad den næste podcast kommer til at byde ja. på? Det kan være alting. Nu vil det sige farvel, for du skal nå et tog om 10 minutter. Det skal jeg. Og vi skal have rækket alt det her af, for det skal du have med hjem. Du skal sidde og klippe, og så, øh, og så kommer det ud og så i morgen tidlig. Ja, godt. Er du færdig? med I morgen tidlig er jeg ja. færdig. Ja. Ja. Ja. Vi ses næste gang. Hej hej. hej, hej.